«Уперед! Даєш Берлін, даєш!» – сказав би товариш Сталін. «Даєш берег Атлантики, ми б дійшли до океану!» Як казав наш класик, «Дух, що тіло рве до бою!» а Відтоді, як мене призвано до армії, я завжди був людиною для наказів. Погано це чи добре, не знаю. Але знаю тільки те, що завжди в усьому повинен бути порядок. Армія оберігає найбільший порядок на землі, найбільший і найвищий. Тому цілком виправдана безмірна зневага військових до всіх цивільних. Коли ж солдат потрапляє у полон, то він перестає бути військовою людиною і неминуче переходить у зневажувану категорію людей нижчого сорту». Ось чому сталінський наказ номер 270 у серпні 41-го року ми сприйняли як Боже одкровення, як велике пояснення наших невдач на фронтах, наших поразок і катастроф. А винні не ми, а винні зрадники. Таке просте і мудре пояснення, а товариш Сталін завжди був для нас простий і мудрий. І ось тепер, коли приїздить герой Радянського Союзу, легендарний фронтовий розвідник, а тут, вважаю, повноважний представник радянської влади в Західній Європі, і придає мені наказ про увічнення пам'яті тих, кого я ще вчора у своїй зеленій, мов, не достигли яблуко, душі вважав зрадниками, і наказ той від самого товариша Сталіна, у мені все перевертається і перетрушується. Соломотряс «Я селянський син, і все, що відбувається в світі, для мене так чи інакше пов'язано з побутом мого дитинства». Коли в ненажерливий барабан-молотарки завдають звільнені від перевесел снопи пшениці, і залізні зуби вимолочують кожен колосок до зернини, переколошкану нещасну солому підхоплюють своїми дерев'яними руками, зчеплені з барабаном механізми, і трясуть її, тіпають – Вибивають з неї дух, щоб не заховалося в ній жодної зернини. Соломотряс. Отак перетрушувалося тоді все в мені, а коли точніше починало перетрушуватися. А заява Молотова про фашистські звірства на окупованих територіях і в концтаборах? Я лежав тоді в госпіталі, мав за досить часу для того, щоб обурюватися на передовій недообурень, але це не виходило за межі газетного формулювання справедливих гнів і обурення всіх радянських людей, і йшло не від душі і серця, а від холодного розсудку. Так треба, щоб бути, як усі. Сонце здригнулося, коли побачив визволювану рідну землю. Тепер уже ніколи не забути мені страшного духу згарищ, тихого зойку перекалічених сиріт, тіни вічного страху в довгастих Оксаниних очах. А вона ж занесла той страх аж сюди, на Рейн. Не на Рейні, не на Марні. В МТС пошлем друкарні. Ох, Павле Григоровичу, шановне Павле Григоровичу, як же легко, мов, польку танцюючи писали ви цей вірш. Та ще й коли в голод 33-го. І як на цьому Рейні тяжко вмиралося нашим людям. Друкарень в МТС і не спромоглося послати, бо й навіщо – Ще антирадянські листівки спроволяться друкувати, а от людей наших не вберегли, і опинилися вони і на рейні, і на марні, для страждань, загибелі, А В день страшного суду мертві встануть з могил і підуть судити живих. Може, цей похід уже почався, встали мертві з берегів Волги, Дніпра, Дону і Дунаю, польських, румунських, чехословацьких, угорських і балканських рік, а тепер стануть із берегів Рейну. А може, я б нічого і не знав про наших мертвих на цих берегах, але самі німці делікатно і ненастирливо поклали край моєму незнанню. Вони йшли до нас самі, чоловіки і жінки, змученицькими після констабірних страждань лицями, а у збереженому їхніми рідними за широкому для їхніх дистрофічних тіл одязі ішли, щоб привітатися з радянськими людьми, з товаришами по партії, потиснути руку, заявити про готовність ставати до лав, діяти, помагати. У нас не було ніяких повноважень на контакти з німецькими комуністами. Козурін панічно кричав, я не маю права засвічуватися. Приймав гостей і говорив з ними завжди я. Сказати правду, ці люди для мене були якимись абстрактними, неживими. Може, цьому сприяв незримий, але опертою суще мовний бар'єр між нами. Але інформація від них плила такими потужними потоками.